Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Paksi Borbála, a szociológus kutató, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet munkatársa és a viselkedés kutató Kft. alapítója és ügyvezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm és, és a hallgatókat, és egy pici helyes engedjen meg. Igen? Én a Nevelés Tudományi Intézetben dolgozom, oh. a PPK-n, tehát a Pedagógia és Pszichológia Kar tudományi Intézetében dolgozom. Köszönöm, köszönöm a pontosítást. Na most az első kérdésem, ugye abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy itt a koronavírus helyzetnek a rádió, és meg, rádió életet is meg, megbolygatta, és kedden beszélgetünk először. Úgyhogy arra kérném, hogy kérdezném, hogy emlékszik -e arra, hogy mikor kezdett érdeklődni a szociológia iránt, vagy ez iránt a tudományterület iránt? Ó, hát persze, még ez elég régen volt, most már immáron, hát nem is tudom, 30 évvel, 37 évvel ezelőtt. Én a, e, akkor e, Mark Károlyi Közgazdaságtudományi Egyetemre jártam, 82-től, uh -huh. e, ma ez a Corvinus Egyetem. és e, Az LC-n akkor már létezett szociológus képzés, de a Közgázon e, konkrétan 82-ben indult a szociológus képzés, és ott úgy nézett ki, hogy ezt ilyen másodszakként kellett hát felvenni, vagy lehetett fölvenni közgazdász hallgatóknak, és én a második ilyen évfolyam volt, ez úgy volt, hogy első után lehetett, tehát első év végén felvételiztünk első befelvezető tárgyakat hallgattunk, és utána felvételiztünk, és akkor, és akkor akkor a szociológus képzésben is, tehát ez egy három éves képzés volt, mert akkor, akkor a körvinosgyerve a Közgáz Egyetem, az egy ilyen négy éves szakokból állt főleg, és, és viszont hát ugye a közgazdás képzés révén nagy előnyünk volt, hogy mi nagyon sok matematikát meg statisztikát tanultunk a közgáz egyetemen, a közgazdás szakma részeként. Így aztán ugye lehetett egy picit rövidebb is ez a képzés, tekintettel arra, hogy, hogy a mozertani képzésünknek megvoltak a, a kvantitatív szociológia mozertani képzésnek az alapjai a közgazdasági képzésben. Meg hát igazából a felvezető tárgyakkal azért igazából ez is egy kicsit hosszabb, egy négy éves uh -huh. képzés volt. Andorka Rudolf, mondom, ő hozta létre 82-ben ezt a képzést, és hát én így egy, egy Andorka tanítvány uh -huh. voltam, közvetlen munkatársa is voltam, aztán később Andorka rudolf a, Azt meg tudja mondani, hogy a szociológiában mi az, amit vonzónak vagy izgalmasnak találtak, akkor, amikor elkezdett ezzel foglalkozni? É, igen, hát ugye én egy én közgazdasági szakközépiskolába jártam előtte, uh -huh. és tehát azt tudtam már, hogy a közgazdaságtudomány az, az mi. De, aztán az egyetemen, én rajkra is voltam, Ugye ez egy társadalomtudományi szakkollégium az egyetemen belül, egy eléggé haladó gondolkodást képvisel ma is, akkor is akkor különösen ugye, egy marxista egyetemen belül, bár uh, akkor, ha már felpuhultak ezek a keretek azért az egyetemen is valamennyire. Uh -huh. És hát a társadalomtudományi érdeklődés, tehát hogy ne csak uh, uh, gazdasági szempontból nézzük a világot, hanem, hanem a társadalom szempontjából, meg hogy hát ugye egy közgazdász persze kivéve a, a kutatóelemző makrokutató, uh, makrogazdaságtant kutató közgazdászok kivételével az a többség, ugye. Azért valami olyasmit csinál, hogy az segíti, hogy, hogy a vállalkozások jobban működjenek, a vállalatok jobban működjenek, nagyobb profitot tudjanak produkálni, rentabilisabban működjenek. És valahogy én ez végig meg is maradt később az egyetembe fejezése után, is, mert nekem mindig ugye két diplomám volt, volt egy közgazdász diplomám, és volt egy szociológus, és hát pont a rendszerváltás után ugye, nagy szükség volt a, a képzett közgazdászok akkor a Rajkszakollégium meg a Corvinus Egyetem azért egy, egy ilyen modernebb szemléletű közgazdászpopulációt bocsátott ki, uh -huh. és könnyű volt nekünk abban az időben elhelyezkedni közgazdásként de hogy többen is gondolkodtunk ott együtt, akik, akik szociológia szakot is végeztünk, akkor egyébként ez jellemző volt, a Rajkosok nagy része a szociológia szakra is járt, uh -huh. hogy valahogy valahogy azt gondoltuk, hogy, hogy hát valahol egy Kicsit talán magasabb szebb hivatásnak éltük meg a, meg a szociológiát. Tehát, hogy én azt éreztem személy szerint, hogy nem tudnék leélni ugye egy életet, hogy, hogy azon dolgozzam, hogy egy vállalat jobban működjön, és hogy és ugye a szociológia pedig hozzájárul a társadalmi ismeret növekedéséhez. Tehát, hogy ehhez szerettem volna én is a, a munkámmal inkább hozzájárulni. Uh -huh. Uh -huh. Mondjuk kapcsolódik, vagy talán fonódik ehhez itt a társadalmi, szociológiai kérdésekhez a, a viselkedéskutatás, de mi a, a viselkedéskutatás az, az mikor jött az életébe, és ez hogyan érkezett? Hát ez csak egy ilyen ö, ö, jól megtalált elnevezése volt. Igazából a, tehát én nem viselkedéskutató vagyok, én egy szociológus ne? vagyok. Ugye ez egy ilyen interdisziplináris terület, ez a viselkedélogusok, szociológusok, esetleg epidemiológusok, pedagógusok együtt tudják ezt művelni. Uh -huh. Mi a Corvinus Egyetemen, én akkor a Hát kezdetben a szociológia tanszéken dolgoztam ilyen szerződésekkel, de nem voltam státuszba, és aztán a, akkor pedagógia, később pedagógia és pszichológia tanszék névre hallgató tanszéken kerültem én. Hegedős András vezette tanszéken státuszba, és mi sokat dolgoztunk együtt Eleke Zsuzsával már. Én neki voltam a szakdolgozója, amíg a 87-ben végeztem, és utána is sokat dolgoztunk együtt az elkövetkezendő tíz évben, és akkor 98-ban létrehoztunk egy ilyen tanszékközi csoportot az egyetemen. Uh -huh. A szociológia tanszékről Elekes Zsuzsa, a pedagógia és pszichológia tanszékről pedig Hegedűs T. András és én létrehoztuk ezt, a, ezt, a, ezt az interdisziplináris kutató csoportot. András elsősorban kisebbségi ügyekkel foglalkozott de ugye közös volt bennünk, hogy különböző marginalizálódott társadalmi csoportok magatartások tanulmányozására tartozott az érdeklődésünk fókuszába, és akkor így hoztuk létre ezt a, ezt a kutatócsoportot. Ma már a, ma már a egyetemek ilyen kutatócsoportokból épülnek föl, vagy részben ilyen kutatócsoportokból állnak a különböző egyetemi intézetek, de akkor ez egy ilyen nagyon nagy újdonság volt, hogy, uh -huh. hogy egy ilyen interdisziplinális kutatócsoportokból. A hoztunk mi uh, létre a különböző egyetem különböző belül is ezt neveztük el, különböző különböző különböző különböző gondoltuk, hogy az különböző különböző különböző meg, meg a ez különböző különböző különböző ez valamennyire <Szorítan> Egyrészt hadd kérdezem, hogy ő, tehát ön szociológus, de most ön is nyilván a lakására van kényszerítve valamennyire, hogy viselkedik ebben a helyzetben. Én nagyon jól színselkedem ebben a helyzetben. Az okay. az igazság, hogy hát mi kutatók azért nagyon sokszor dolgozunk egyébként is. Tehát a home office van. az egy ilyen természetes életmód. Egy természetes életmód, ahogy a szomszédom mondta is, hogy mi ezt nagyon jól csináljuk, vagy képzőművész, mert hiszen mi szokva vagyunk a karanténállapothoz. Tehát <hül> mi magunkat zárjuk a számítógépünk mellé, és dolgozunk, írunk, számolunk. Tehát, hogy nekünk ez nem annyira idegen állapot, Alapotán kétség talán, hogy én aki én tanítok az ERT-n, az óráim, ez önök tartás, ez egy új helyzetet, eredményet, magam eddig még nem tanítottam távoktatásba. Most se próbáltam még ki, mert ugye most tavaszi szünet van az ert de de jövő héttől majd hogy hogy működik. Okay. Egyáltalán, meg, bocsánat, hogy ez, mert hogy azért itt a diákok hozzá vannak szokott mm -hmm. álló munkához, ugye a közoktatásban kevésbé lesz az egyszerű. A kémeimtől azt tudom, hogy ön elég intenzív társasági életet él. Ajaj, mi a kémei Minden esetre hadd kérdezem, hogy, hogy, hát, hogy gyakran tart társaságű szöveteleket otthon. Ha jól tudom, tavaly a Budapest 100 mozgalomban is például vendégül még idegeneket is. Megfordultak, igen, a, a házban, illetve az én lakásomban volt. Egy, egy, egy, egy, nekem egy speciális lakásomban azért, én nekem itt van az irodám is, uh -huh. de, hogy van egy pici lakás, ami az izodám Sozában kapcsolatban a vagy és akkor ugye tekintettel arra, hogy a tavalyi Budapest száz, ugye a Bauhaus ö, szá, témára foglalkozott, igen. Volt, és mi házunk az pedig egy, egy védett Bauhaus házi építette. Nagyon szeretjük a házat, és akkor mi is bekapcsolódtunk, uh -huh. és hát itt van a viselkedés kutató is, úgy aztán építészekkel, akikkel egyébként dolgoztam más témákba együtt volt kapcsolva megvan van uh, ilyen pszichológiai érdeklődésük, környezetpszichológiai érdeklődésük, csináltuk együtt egy kutatást. Ez uh, a Biroba, mint helyen egyébként. kolléganünk az eltéről, aki környezetpszichológiával foglalkozik, még bekapcsolódtak, és akkor egy tényleg kísérlet zajlotta az én lakásomban, mm -hmm. az odámban. Mert nagyon örültünk, mert hogy, hogy, hogy, hogy hát viszonylag egyedi dologra ritkán, engednek be emberek, ilyen kis Magam kis is. Magam hát, is volt ilyen élményem de... egy pár évvel ezelőtt, egy pár évvel ezelőtt egy Belvárosi házban, ahol éppen a egyik jeles jazzzenészünk fia, aki szintén jeles jazzzenész dobos lakik és Dés András van szó egyébként, és akkor ott én is az udvarban ilyen vendégként. Nagyon izgalmas esemény volt, vagy nagyon izgalmas élmény volt. Igen, igen de hogy a, a Budapest százon is nagyon kevesen engednek a lakásokba, de az még elő szokott fordulni. Hogy az hát, rit. Nagyon ritka, hogy egy kísérletet is tudunk csinálni Aha. a lakásokba. Ugye építés, ez a Biloba stúdiós fiatal építészek csináltak már ilyet például a Corvinus Egyetem Tereiben egy korábbi az alkalmával, uh -huh. tehát, hogy intézményekben könnyebben hozzáférnek e, e, ilyen kísérleti helyszínhez, de hát lakásokban ez azért viszonylag ritka, és akkor ezt így össze tudtuk kapcsolni, tehát nálam úgy fordultak meg 150-en, hogy ők egy kutatás részei e, voltak. És mennyire frusztrálja most azért, hogy ez a, társasági, a társas lét azért sokkal szűkebb módon kell, hogy megvalósuljon. Most az eljárást, ahogy mondta, tehát az otthon dolgozás az még egy természetesebb létforma, de gondolom azért jelent egyfajta visszafogottságot a, a, a találkozásokban is. Hát azért a, napi, na, a mindennapjaimban én elsősorban dolgozom, és nem <tos> társasági <életedére. tos> Jó, nem akarom eltúlózni és és ugye Egy hete van ez a bezártságunk, úgyhogy még teljesen a napilag illeszthető. Nyilván eljön az, az idő, amikor, amikor, amikor már, már hiányzik a a kultúrás intézmények hiányoznak, hiányzik a társaság, a face-to-face -face találkozások, én kifejezetten a face to -face találkozásoknak uh -huh. vagyok a kevésbé a virtuális találkozásoknak. Nyilván ez így idővel azért megjelenik ennek a hiánya, de hát én, én, én remélem, hogy, hogy ez azért nem leszel számunkra Számomra sem, hát, hogy jó viseljük. Nagyon érdekes új jelenségeket tapasztalni. Most én ebben a mai beszél, műsorban próbáltam összegyűjteni olyan pozitív példákat, amikor a társadalomnak az együttélés immunrendszere jól működik, és hogy megpróbál felszínre hozni dolgokat. Egy, egy jelenségről hat kérdezzem, ami egyébként régebben is izgat már, és egy kicsit ehhez a mostani helyzethez kapcsolódik, ez a, hogy megtanulunk, vagy kényszerülünk most sokkal inkább egymásra figyelni, vagy az egymástól való függés ez az interdependenciának nevezi a, a tudomány, ez nagyon fontos lenne talán ebben a földúzat, vagy ebben a elsőrűsödött világban. Mit gondol erről, hogy, hogy létezhet-e, hogy, hogy ez a sok, ami most ér bennünket esetleg ebben a tekintetben belátóbbá, együttműködőbbé, toleránsabbá, kooperatívabbá tesz hirtelen? Most ezek a kifejezések jutottak eszembe erről. Én nem vagyok most, ugye én egy szociológus vagyok. Hát Kvésben ilyen személyközi viszonyukkal vagy személyes jelenségekkel személyes foglalkozom. De és ebből elsősorban én az deviancia kutatásra. Uh -huh, uh -huh. Igen, igen a függőségekkel főként, ahogy a hogy. A a és ilyen kutatások terén a válságok, a társadalmi válságok, tehát nem a gazdasági, hanem a társadalmi politikai válságok esetén ugye azt vélelmezők, mint Dürkheimig visszanyúlva, hogy ez egy társadalmi integrációt növelő erő. Ugye Dürkheim úgy én tapasztalt, hát ugye még az 1980-as évek végén, hogy, hogy azokban a társadalmakban, ahol, ahol itt a valami politikai válság van, hogy csökkenhet is az egyenlősség iráta, és szodott is, hogy ezeken mentén, a tűrkeim gondolatok mentén, mozog a társadalom tudomány, mire is újra felbukkannak ezek a tűrkeim hipotézisek, és, és, és azt tapasztaljuk, hogy valóban azért a a politikai válságnak lehet egy ilyen hatás, például az 50-es években Magyarországon olyan alacsony volt az enyélkosság irányban, mint addig soha, meg aztán hogy 87-ig folyamatosan emelkedett is, tehát valóban a politikai válságnak lehet egy ilyen integráció teremtő hatása, de hát ugye, és, ez a, és, és valahogy egy ilyen járvány, ez, ez egy picit talán hasonlóan működik, hogy a politikai válságnak is azért van integráció teremtő, vagy neviancia vissza fog vagy valamennyire ugye egy társadalmat jobbító hatása, mert az emberek elkezdenek a politikai nyomás miatt egymással kapcsolatba lépni, és ez neveli a integráltságot. Tehát ugyanígy ha működhet ez a nehéz helyzet, és nyilván a face-to-face -face találkozásokat csökkenti, de a virtuális találkozások száma meg elképzelhetősövekszik. De azért ez egy kittérmű dolog jellem pillanatban, meg meg gazdasági válság is számíthatunk mellette, ami meg azért nem támogatja a társadalmi integrációt. Nem tudom. Egyébként hát mi most a kollégákkal éppen tervezünk egy, egy ilyen kutatást, nem is akarok itt előre elkiaválni semmit, de hogy próbáljuk néhányan. Egy ilyen mutatást szervezni, ahol az embereknek a járvány kapcsolatban viselkedések próbáljuk megismerni neked, meg megérteni. Fura egy helyzetben vagyunk mindannyian, mi is most Skype-on beszélgetünk egymással, mert nem megyünk ki az utcára. Nyilván ez mindenkinek egyfajta életforma változást okoz. Azonban vannak olyan speciális helyzetek, például annak, aki valamilyen függő életmódot folytat függésben van, az akkor, amikor mindannyian beszorulunk, és mindenkinek home office-ra próbálják átállítani az életét, hogy tudják megoldani azt, hogy megfelelő segítséghez jussanak azok, akiknek nyilván ebben a helyzetben talán még fokozottabb igényük van az anyagra, meg fokozottabb igényük van a segítségre, hogy ezt valamilyen módon elkerüljék például a visszaesést? Mm -hmm. uh, igen, hát ez a kollégák között is napi téma a különböző fórumja, fórumjainkon folyamatosan megy erről a diskurzus. A szabályozások feltételei ennek jelen pillanatban azért nincsenek teljesen megteremtve. Például éppen tegnap itt az elterelés kapcsán, nem tudom tudják-e mi az az elterelés, ugye a drogfogyasztás miatt rendőrségi intézkedés alá vont személyek esetében lehet választani, azt, hogy kezelésbe kerüljenek, egy intervenciós szolgáltatást vegyenek igénybe. Ugye meg különböző szintjei vannak, akik függők, azok egy másik mód megoldásba kerülnek be, de minden esetre tehát, hogy ez egy alternatív megoldás a és elkerülése. Uh -huh. Ugye ez egy hat hónapos ellátási forma, és hát ugye ennek feltétele, hogy a piac rendszeresen látogassa, vagy az elterelés részrevére rendszeresen látogassa azokat a szolgáltató, a szolgáltatót, ami, ami számára ezt az elterelés biztosítja meg a szolgáltatók körenek van határozva. És hát ugye tekintettel arra, hogy a szolgáltatók maguk és meg a klienskört is próbálják, magukat is, és a klienskört is próbálják védeni. Ugye hát nagyon sok szolgáltató nem tudja személyesen e, ellátni, és tényleg ez a e, különösegített a klienskör, és ugye minden marginalizált társadalmi csoport e, meg különösegített csoportnak, a csoportnak számítanak a jelen helyzetben is, és hát megy erről a diskóra hogy mi lenne a jó megoldás. A legutóbbi elterelés esetén például a legutóbbi szabályozási javaslatban terepelt, hogy, hogy ha hosszabb időre meg kell szakítani a kezelést a kliens hibáján kívül, akkor később lehessen folytatni, tehát ez ne legyen megszakítás, ne tűnjön meg. Tehát nyilván emellett sok más lehetőség is, szóba jöhet például a virtuális térben való kommunikáció a ugye nem csak az elterelésben, hanem az egyéb ellátási formákban is sokan próbálják ezt választani. Ezeknek azért az elterelés kapcsán nincsenek meg teremtve a jogszabályi feltételei jelen pillanatban, de úgy tudom, hogy éppen egy állásfoglalás kérés sajlít ez De a, a, a klienseiket sokan ilyen módon próbálják ellátni, hát ahol meg ugye, Általán csökkentő beavatkozások, esetleg tűt kéne cserélni, és a többi, hát ott, ott más megoldásokat lehet választani. Sok, sokféle tapogatózás van így a nemzetközi félben is, vagy, hogy mi a jó megoldás, ki melyiket tudja megvalósítani, előre kiadni anyagokat, vagy, vagy át tudja venni akár a gyógyszertárban, vagy... vagy különös véróvítészkedések mellett találkoznak, Egyeset az sok próbálkozás van, de hát nyilván ezekből még, még nem, nem tudjuk, hogy melyik a jó megoldás kliensnek ellátónak tapogatózások, még vannak csak. Ja. Gondolom, hogy most minden áttevődik online térni, ami lehet. De hát látjuk, hogy az oktatásban is úgy kezdünk el digitális oktatást csinálni, hogy gyakorlatilag most alakítjuk ki magát a rendszert. Gondolom, hogy hasonló a helyzet önöknél is, hiszen eddig azért mégis inkább a személyes kapcsolatra tevődött a hangsúly. A kollégák ugyanúgy él nappal dolgoznak most, mint az oktatásban, hogy ezeket az új platformokat kidolgozzák? Hát bizony, bizony, igen, ez, ez most nagyon hirtelen szakadt a nyakunkban. Nyilván a felszoktatásban egy picit talán egyszerűbb a helyzet, mint a közoktatási rendszerben. Ugye a felsoktatásban azért a, tan, a diákok már tudnak önállóan tanulni, tehát uh -huh. könnyebb a személyes kapcsolattartás nélkül és feladatokat adva, azokat rendszeresen uh -huh. ellenőrizve tanulni. Hát a közoktatásban ez nehezer, de mindenütt elindultak már ezek a folyamatok, hogy legyenek már a, a járvány megelőzően is. Uh -huh. Tehát vannak kollégák, akik már, már egy ideje ezeken dolgoznak, hogy, hogy ilyen platformokon, ilyen felületeken keresztül is tudjuk oktatási uh -huh. tevékenységet végezni. Hát ugye most, most ezek a folyamatok így begyorsultak, de szerencsére, hogy, hogy már eleve voltak ezek bizonyos bizonyos előkészítettségi állapotban, tehát van hova nyúlni, nyilván vannak gyakorlatok, de mindannyiunknak nehézséget jelent, persze, mert akik nem ebben ezekben a projekt kialakításokban voltunk benne, és álmában voltam benne. Én nyilván ez egy új kihívás elé állít mindannyiunk a diákokat és meg és még a felsőoktatásban is mondom, ahol nyilván sokkal egyszerűbb ez a feladat. Van már valamilyen visszajelzés a diákok részéről, hogy ők azért szívesen veszik azt, hogy most kinyílik egy ilyen új típusú kapu a felső oktatásban? Hát most a felszoktatásban ugye kiadtuk a tavaszi születet. Uh -huh. Tehát, hogy ezen a héten nincsen tanítás pont azért, hogy e, ugye, e, fel tudjunk készülni uh -huh. e, oktatók és hallgatók is akár infrastruktúrálisan, akár az anyagainkkal is arra, hogy a jövő héttől el tudjon indulni. a návoktatás. Ami egy jó most még idő. Nem nagyon van visszajelzésben, uh -huh. hát picit ugye nyilván káosz van, tehát hogy nálam is jelentkeznek azért kicsit kétségbesül a hallgatók, hogy akkor most hogy smint lesz, uh -huh. de talán ez pont az a szüneti hirtelen változások miatt pánik, tehát hogy remélhetőleg hát azért mindkét fél diákok oktatók számára is megnyugtató módon tud ez rendeződni. Ugye nem tudjuk azt, hogy mikor lesz vége, valószínűleg azért élhetően így kell vizsgáztatnunk, és hogy legalábbis erre a szenárióra készülünk, hogy a vizsgák és így fognak lezajlani. De próbálunk arra törekedni, hogy, hogy, hogy segít megérhez hátrányt emiatt. Nyilván ez egy teljesen új helyzet lesz. Gondolom, hogy azért ez az egy hét, hát ez egy jó szűk idő, mert azért ilyen programokat általában éveken keresztül szoktak kidolgozzák, letesztelik, átalakítják, úgyhogy most élesben fog működni minden pályoló ebben az országban, a felsőoktatásban, a általános iskolákban, középiskolákban. De én azt látom, hogy akármely pedagógussal beszélek, mindenki rettenetesen lelkes. Tehát, hogy ő senkitől nem hallottam még azt, hogy ú, nem tudom, néhány napja nem aludtam. Tehát valahogy viszi az embereket a lendület és a lelkesedés. Ön is ezt tapasztalja a környezetében? Én itt van egy feladat, és fel kell oldani. Én is tapasztalom ezt uh, inkább a tágabb uh, környezetben, igen. Hát ez az előfordul, hogy ezek a nehéz helyzetek azért így összeráznak egy-egy szakmát, egy-egy mm -hmm. közösséget, vagy akár így a társadalomban is egy bizonyos integrációs erőt uh, tud ez teremteni, azzal a paradoxonnal együtt, hogy ugye most a, úgy valósul ez, a, ez, ez, az, ez az integráció meg, hogy gyakorlatilag mi nem tudunk találkozni, ez ugye egy nagyon uh, ritka uh, jelenség hát, ilyen szempontból. De hogy a baj az persze, tehát arra vannak uh, történő tapasztalatok, hogy a baj az azért így összekapja a társadalmat esetleg. Remélem, itt van a telefonban. Szia! Itt vagyok a telefonban, és fantasztikus ez a hosszú bemutatás. Hát ezek mind a te pedig tartoznak, nem úgy tudom. És szerintem még csak nagyon visszafogottan mondtuk, és azért van egy csomó dolog, ami mögötted van, sokat írtál, és mindenfajta kutatásokban is vettél részt, ha jól tudom. Ugye? Jól tudom. Igen, igen, igen, Én egy ilyen írós ember vagyok, igen. És akkor szerintem tulajdonképpen neked ez a mostani idő nem is annyira zavaró, mert te nyugodtan tudsz írni, ez téged nem zavar, ugye otthon tudsz rendni, neked a home office az élet. Gyakorlatilag. Igen, az az igazság, hogy én nekem a szomszédom egy képzőművész és egy nap beszéltünk arról, hogy mi nagyon rutinos homofiszezők vagyunk, tehát mi ezt nagyon jól csináljuk idő a hét időszakban is. Ezen a héten több beszélgetés is van mögött, hogy sajnos azt az első nap nem sikerült igazából beszélni, de maradt -e olyan téma, aminek, aminek a szálaiban el kell varni valamit is? Tehát az, az ezen mindig a végén ugye illik foglalkozni esetleg. Volt-e olyan dolog, amit el mondani, akar zárni? Nem mondta. De pontosan, szó, szóval ilyenek vannak-e? Hát ezt így nem, nem tudom. Nem, nyilván kevés dologról tudtunk beszélgetni az alatt, alatt a néhány alkalom alatt, három alkalom alatt. Vagy hány is volt? Ketszerben, csütöttök, igen, három. Három, ez a negyedik most, már az ötödik hát, sajnos. Ami talán kimarad, hogy hát ugye én az egész életemben főleg drogfogyasztás epidemiológiájával, annak a társadalmi vetületeivel foglalkoztam, és ezeket nagyon szörmentén, mentén vagy szinte egyáltalán mindent ez nyilván ez érthető is, mert a mostani nehéz helyzetben számos kérdés elsodolja. Pedig én ezzel is szeretnék igazán veled kapcsolatosan foglalkozni, mert azért amióta én ismerlek téged, azért ennek a területnek sok-sok kutatása van mögöttel, és valahogy mindig az foglalkoztat engem, hogy mennyire épült be az egész droga a hétköznapi kultúránkban, mert már az alkohol az vastagon, tehát egy a resküvőre, temetésre, mindenfajta változatra ott van az, az alkohol, de a többi Többi? Többi? Többi? Hogy, hogy épült be? Egyáltalán ezt hogy hogyha ezt vizsgáljátok te ezt, mert ugye én szerintem az egész kábítószernek az az igazi, igazi tétje, hogyha beépül a mindenapi kultúrában, nehezebb lehet, onnan lehet kisöpörni, mint, mint hogyha ilyen alkalmi kampányokként találkozunk vele. Nem tudom, hogy jól mondom el. Hm? kérdés ez, amit mondasz, mert amit itt feszegetsz, az, az talán itt a droghasználat normalizációja. Így van című kérdéskör, ami ma egy meghatározó irányzata a drogfogyasztás Magyarázatának, Társadalmi Magyarázatának. Ugye azt tapasztaltuk, hogy a 90-es évek közepétől egész Európában jelentősen növekedett a droghasználat elterjedettsége egészen a 2000-es évek közepéig. a követjük ezeket szépen nyomon, ami a középviszlások körében szülő négy évente megismétlésre kerülő ilyen európai összesújtó vizsgálat, és ott ugye azt láttuk, hogy 2003-ig gyakorlatilag ilyen szinkronban, egész Európában és Európa országaiban mindenütt növekedett a droghasználat elterjedettsége, de ilyen nagyon durván, tehát uh -huh. hogy, hogy nálunk is meg több mint háromszorosára emelkedett ebben az időszakban a droghasználat Európában ez a növekedés után persze kisebb volt, mert eleve magasabb szintről indultak, tehát uh -huh és szorosabb volt a 90-es évek, hogy a drogfegyesztes elterjedettsége a fiatalok között, a magyarokhoz képest, uh -huh. mi próbáltuk befogni az európai adatokat, de ekkor ez még nem sikerült, de végig szinkronban volt, és főleg ekkor születtek ezek a normalizációs elméletek, hogy a mindennapi élet részévé válik, és főleg az Egyesült Királyságból, ahol különösen is nagyon elterjedt a droghasználat a fiatal populációban onnan indultak ezek a normalizációs elméletek és ugyanakkor neked nagyon sok kritikája is van ezeknek az elméleteknek. Oddan, oddan, oddan. A és kontra ér. Ugye egyrészt öröktenesünk bejuthat az, hogy hogy hát ugye Magyarországon a droghasználat az egyik legelutasítottabb magatartás, az egyik legelutasítottabb társadalmi csoport a különböző magatartások. A drog. de nem a fogyasztás. Tehát drog fogyasztuk vagy a drog fogyasztás, mert az nem ugyanaz, mert ugye a Hányi, igen. Igen, nálunk a magával a felhasználattal kapcsolatos attitűdöket is, hogyha nézzük, azért ezek is elég magas a veszélyérzelő a magyar társadalomnak uh -huh. a droghasználattal kapcsolatban, és eléggé differenciálatlan. Ebben egy pici javulást találtunk ugye, az utóbbi évtizedekben, tehát ugye egy másfél évtizede uh -huh. vizsgáljuk ezeket a jelenségeket, illetve az egész életkorosztályban ott azért már hosszabb ideje ott 90. Óta, mm. hogy a szerhasználat gyakorisága szerint megfigyelhető egy differenciálódás mm. ma már a kevésbé tehát a, a, a kipróbálás jellegű vagy rekreációs használatot kevésbé tartják veszélyesnek a gyakori használat veszélyeit viszont továbbra is magasan érzőkelnék. Tehát ilyen jellegű differenciálódás azért megfigyelhető volt, de a Magyar társadalomban ez a veszélyösszel is azért más országokkal összehasonlítva a és a droghasználók elutasítottsága pedig hát egész Európában gyakorlatilag a legnagyobb mértékű, mindenhol nagy egyébként. Tudom, tudom. A droghasználók elutasítottságot. ezzel vannak összehasonlító vizsgálatok, Ezt a szomszédsági viszonyt szoktuk gyakorlatilag a uh -huh. visszatérően vizsgálni nálunk is már 90-es évek kezdete óta. De valahogy nekem az az érzésem, itt nyilván én nem vagyok egy kutató, de hogy én sokat találkozom ezzel a világgal, és nekem az az érzésem, mint, hogy hamar a a felnőtti válló fiatalok szocializációnak részeivé vált valahogy ez az egész izé, ez az egész szer, és azért is kérdeztem ezt az, az összefüggést tőled is, amit te Anglia felé ö, rá, ö, alakítottad a beszélgetést, hogy, hogy valahol tulajdonképpen egy, ilyen, egy természetes együtt kísérője jelenség a felnőtti válasnak, ez az izé, és ugye a másik oldal meg van egy izgalmas, hogy tetszik ember szebe helyezkedő dokumentum, úgy hívják, hogy dróg, nemzeti drogstratégia, amelyik azt mondja, hogy 2020-ra nem lesz Magyarországon drogmentes lesz a társadalom. Tetsz, szóval. Igen, hát ez, az utóbbit azért nem érdemes komolyan veri nyelván. Tudom. tudom. drogmentes társadalom nincs, mint ahogy egyéb devianciáktól mentes társadalom sincs. Van a tendenciák alakítását, azt lehet célul kitűzni akár egy ilyen drosszatjegyában, de megszüntetése az, az egy viszonylag nagy naivitásra utal. De örülök, hogy itt, itt, itt, itt említetted az ifjúsági életmódot. Ugyan, az... vagy a, a iszsági életszakaszt, ennek a megváltozását, individualizációt is talán említette, mert a másik magyarázó model, csoport az a post kötődik. Úgy. Igen, az a fiatal felnőtt egyszerűsítjük. Mert mindig beletörik a nyelvez. Igen igen, igen, igen, De gondoltam mégis csak ezt a szép szakszót is elhintem itt, igen, Ugye, igen. ami arról szól, hogy ki meghosszabbodik ez a fiatal életkor, kitolódik a, a felnőtté vállás, a, az önálló keresettel rendelkezés, a, a keresővé vállás időszaka, e, ugyanakkor meg a, ez egy ellentmondásos időszak, mert ugyanakkor ez a, ez a posztadoleszencia, az arról is szól, ez az élet az, hogy, hogy ugyanakkor a fogyasztóvá fogyasztóvállás egy korábbi korábban kezdődik. A felnőtté vállás kezdete kitolódó de a vállás egy jellemzője a, a fogyasztói önállóság az, az megjelenik, és, és ez, ez különös bizonytalanságot, ez a kettőség, ez különös bizonytalanságot eredményezett hát egyrészt-másrészt, és itt ugye kapcsolódik ennek is ezek a modellek, az úgynevezett kockázati társadalomhoz, hogy a kockázat az életünknek mennyire részévé válik. Másrészt pedig hát ugye a fogyasztói társadalomban való, való korai bekapcsolódás pedig a, az élmény. Társadalomhoz az élmények felértékelődéséhez, a fogyasztói társadalomhoz, az, aminek része a különböző adikció lehetőségét hordozó, fogyasztói magatartások. Tehát ez a rizikómagatartásokat magatartásokat közelíteni gyakorlatilag. Ugye a rizikó magatartásokat próbált közelíteni ugye, ebben a felőtárási időszakban, ami nagyon sok esetben. Ezek igazából nem rizikó magatartások, hanem ezek társadalmi folyamatok, amikről én most megpróbálok. Világos kérni. így van, de ebben egy fajta ilyen, hogy is mondjam, kockázati lehetős mert nincsenek, nem védettek a fiatalok ebben az összefüggésben az ilyen típusú veszélyekkel szemben. Én úgy ez, ilyes, tudod, én egy szociológus vagyok, tehát hogy én inkább ezeket a társadalmi folyamatokat, amik egy, hogy mi eredményezik az a szerepének a megváltozását, hát ezek, ezek azok, amik az én érdeklődésem fókuszában állnak, nyilván ezeket át lehet fordítani individuális kockázatokra azoknak, akik, akik az individuális kockázatok fogok de egy dolog abból indítottunk, ugye, hogy a felnőtté válásnak megjelenő kísérő jelensége ez az egész kábítószerrel való találkozás, és ez tulajdonképpen azért érdekes, hogy számomra mindig a kábítószer bizonyos szempontból az ifjúsággal való foglalkozásnak egy kicsit azt hiszem, az alta az együttjárása. És ha nem is mondjuk ki soha, de a kábítószervaló való foglalkozás jelentős részben ifjúsági programmá vált az elmúlt sok-sok évben. Annak ellenére, hogy idősebbek vannak, meg nagyon masszív alkoholisták vannak, meg sok minden más, de a full mindig a fiatalok és nem tudom, jól látom-e. Igen, azt hiszem, hogy jól látod, Egyrészt el, eh, nyilván, amikor elkezdtünk Magyarországon komolyabban foglalkozni a drog problémával, az igazából az ifjúsági minisztérium, sportos és Minisztérium, vagy talán vagy fordítva neve, erre most nem is emlékszem pontosan. Ifjúsági de... Sportminisztérium, ugye elő volt igen, az isjás. Igen, annak a keretében eh, zajlott, annak egy része volt a kábítószer eh, ügyi államtitkárság, vagy helyettes államtitkárság, tehát így is ide definiálódott nekünk, de hogy eh, van is ennek létjogosultság, vagy ifjúsági problémaként definiálódik, mert hát én ugye főleg a szerhasználat elterjedettségével, társadalmi elterjedettségével foglalkozom, ugye ilyen epidemiológiai csinálok, és ugye ezekből azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon gyakorlatilag az első használat az, az megtörténik 25 éves kor előtt. Az első használat átlagéletkorán még ennél jobb korábbi, korábbi, 18-19 éves az átlagéletkor, nyilván ennél sokkal korábbi életkorokban is van szerkipróbálás, de hogy az átlag az valahol itt van, de aki 20 éves koráig nem próbálja ki a tiltott szerek valamelyikét, akkor az valószínűleg nem fogja már az életében kipróbálni. E tehát, hogy kipróbálás későbbi életkorban nincs. Mm. E de hogyha nem ezt nézzük, hanem az aktuális használatot, akkor is azt tapasztaljuk, hogy aktuális használat is a fiatal felnőttek körében jóval magasabb, mint az azt követő e korcsolatások körében. Ennek nyilván van egy olyan oka is, hogy Magyarországon azért mégiscsak egy ilyen 25-30 éve létezik, 25 éve jelentősebb mértékben társadalmi problémaként a droghasználat, tehát abban a volumenben, mm -hmm. a nagyobb volumenben, és ugye, hogyha úgy tekintünk a droghasználatra, hogy ez a kipróbálás, ez egy fiatalkori jelenség, akkor értelemszerűen az idősebb korosztály már túl volt a kipróbálásra fogékonyélet szakaszon abban az időben, amikor Magyarországon jelentősebb uh -huh. megjelent ez a magyar fogyasztói kultúrában. Így aztán ők mentesek voltak ettől a jelenségtől, de ez nem csak hazai jelenség egyébként, hanem, hanem mindenütt az Európában azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok érintettsége jóval nagyobb. Hát ezért is születnek ezek a magyarázatok, amik megpróbálják a fiatalok érintettségének a növekedését magyarázni, ami egyébként az Utóbb években már nem tapasztaljuk ezt a növekedést, vagy pedig, hogy a magatartás fiatalokra koncentráló volt magyarázni, és ilyenek ezek a kockázi társadalom poszt uh -huh. a dolektint organizációs többi. Nagyon izgalmas, amit mondasz, és én azt hiszem, hogy fogok neked egy időpontot ajánlani, ha a partner leszel is egy hosszabb beszélgetésbe belefuthatnánk, hogyha téged is érdekel. Ez az egész témat, mert mert roppantól sokat érdemelne ez az összefüggés rendszer, mert nem hiszem, hogy könnyű elintézni ezt az egész kérdést, csak az egyjúság ügy, meg az hogy most miért csökkent, szóval ez az egész jelenségeben az európai valóságban azért ez egy igazán nem könnyen elrakott probléma, és ugye könnyű azt mondani a másik oldalon meg, ugye, hogy drogmentes társadalmat akarunk, szóval szóval, hogy hogyan helyén ez egy ilyen problématika, az érdemes megnézni ebben milyen társadalmi folyamatokat lehet igazából érzékelni, mert azt látom, hogy vidéken például kifejezetten romolnak a folyamatok, a fiatalok sokkal jobban kiszolgáltatottak ebben az összefüggésben, lehet való a beszélget, ezt mondani, ugye? Igen, bár ugye pont ez a normalizációs hipotézis is azzal is jár, hogy a mintázódásra csökken a droghasználatnak, tehát biztos be becsülni különböző társadalmi demográfiá háttérváltozók mentén, de ettől még természetesen vannak hát teszel nagyon jogos a hogy vajon olyan tekintetük ezt a iszúsági problémának, hát nyilván nem, mert az iszúság az a társadalmunk része. Hát nem. Hát most így, mert abba kell helyezni ezt a nagyon izgalmas beszélgetés, és így folytathatnánk is, csak az idő rövid lett. Én nekem még egy fontos kérdés fel kell tennem, hogy érezted magad velünk? Ó, nagyon kedves, köszön kérdésedet. Jól, jól. Kicsit nehéz volt ez a minden nap számítani kell arra, hogy csak veletek de. Egyébként kellemes beszélgetések voltak. Köszönöm szépen. Én meg köszönöm szépen, hogy velünk voltál, és hogyha adódik lehetőség, hallgasd a civil rádiót, és köszönöm az egész heti partnerségedet, és ha adódik lehetőség, meg fognak keresni, és folytassak a beszélgetést, ha gondolod. Így. És köszönöm oh. szépen még egyszer. Én is köszönöm. Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével.